a oh. is less than what you'll earn in the akhirah. What you earn in the akhirah inshallah will be much more. And... As a Muslim, you don't have the capacity for patience. Patience in Allah's Muslim has a source of tranquility. It has a source of happiness. Without patience, a Muslim cannot live. And you cannot. Does someone have the capacity to eat when it's time to eat? Does someone like that? No one like that. He is happy when it's time to eat, he is happy. Even he is ready to have something to eat apo adhurimin e kemi më të nevojshëm se bukën dhe pijen. Ka se ke funet bukë dhe pija janë për, për aspektin fizik, material, toton. Dashso adhurimi ndaj Allah Xhela uala e kemi ushqim të shpirtit, të zemrës, nuk ka yet pakat. Andaj gëzohemi se nuk e kemi barr, por e kemi burim të kënaqësis, burim të lumturisë, vallahi kënaqemi. Sikur si ka thënë Muhamedi alayhi salatu wa salam, ya ja, Bilal Erih në abisala, o Bilal, po, thira atë e zane, në knaqim atë namazë, në na, na, na, na mundëso që të pushujmë në na atë namazë nga se në kanë garku problemet të dunjësë, të e dunjesë, të telashtë e familjeve, kështë të më ratë. Në taj, përbesim të orë në namazë në të pushim, në këshë në garkis, që ej, shë qërë që e falim se dë qëshë mreke më i kry, një mëra qëshë të rë në namazë më i kry, qëshë të rë në agjer mund si a përfitimin dikush për njerëzve a ka ngarkes rrogun ai ta do të më shkojë më marr rrogun a apo apo më shkoj më marr rroga a thotë dikush thotë jo valla gëzohet thojë mend ziçpredo mua i parë më shkoj më marr rrogun madje më bë më vonu mund të bën konflikt me pundhënsin qse rroga aty është burim i, i i i i jetës së tij është burim i i, i, i, i familjes së tij ai kur kur të gë ka marr rrogun ç apo tash më shkoj më marr parë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 së keçin isinçart apo sa keçin esinçart në keqarden tënde. Dhe tashmë do të jesh më aktiv në adhurimin e Allahut azhajal. Me xherim çoft, me namaz çoft, me dhëkër Allahu lehu ala, me chantime te kebira. Muhamedi sallallahu inne ka poroshën këto ditë ka do që të cilemi. Na mesh ka kus mundësia tash jo rrugë me këndu nga se kjo padëshim nuk nuk nuk nuk nuk nuk ka të mundshëm kët ku.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 Ati taqoni të përputhëti, wa lahu lhamd. Dhe ati taqoni e tërë mirënjohje dhe falënderimi. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, dhe ai është për çdo gjë mundsom, gjithçka Allah mund të bëjë. Ka fuqi për çdo gjë. Këna kafto ta bëj. Ardhi çka vështir. Theme astaghfirullah. T'japim lëmor sadak çdo ditë. Nga ditë e dhulhecx's t'japim ngjerrë, ngjerrë, por nuk e më qetim sasia. Gjithsesi mos ti çdo ditë të shënosh se në këtë ditë ulhej ti ke qenë edhe me agjërusit, edhe me namazlit, edhe me përmend sallat, edhe me ata që kanë dhënë limosh, mundu që të shënosh në çdo libër, në mm. çdo ditë të muajit, të 10 ditë të para të muajit do legjë. Çdo ditë hap librat, librë y atyre që falën. Flas për namaznafilën, qase pesë vakt nuk kontestohet, ai falet çdo ku. A duhejje pa duhejje gjithmonë falin pas kohës së namazit. Po flas për adhyrime të vullnetare. Prandaj hap hapat librit e namazlijve. Hapat libri, i në hapët libri i, atyre që japin në mush, libra atyre që përmendin Allahun shumë, libra atyre që i ndihmojnë të tjerëve, libra atyre që përmendin Allahun xhallahu ala shpesh, dhaj dhaj libra gapunte mira. Mundohu që çdo libër të shënosh, çoftë me sasi të vogël, pse jo? Me 1 euro, 2 euro, 5 euro mundon të shënosh çdo ditë se ti e nga mutasaddiqind nga ata qi japin lëmot në rrugën e Allahut xhelal wala nga ata qi zakerin Allahu kethiren ata qi përmendin Allahun xhelal wala shumë shano kedit me vlerë qe sa Allahu xhelal wala gëzohet korobi ti bën punë të mira Allahu na dën ku na bën punë të mira e çka i dvon Allahu punën tona e çka i vën Allahu përmendjen yon ajo është i përmendur për pa, përmendur na ajo është i falendëruar ende për falendëruar na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 për mirë ti rabi Allahot, rabresh Allahot, muslimane, muslimane, a dhe e bësh në një edicion special të adhurimit me rasnë dhe dhëdhët dhë dhë pardhur hegjës, apuk do t'jemi ata-ata, s'ka edicion special, do t'jemi në botim të zakëndshumë, nuk në kohi, nuk në kohi, nuk në kohi, duhet t'kemi edicion special në këtë rast, botim special të kësu kushtimisht përheqë uaj, të dhëdhët dhëdhët, dhë dhë dhë. Dhe të shë allahu të kënesë, dhe na po lodhemi, jo veç haqjit atje që lodhen, në haqj, ata vëllahi veç të jesë lodhen, e bëni badat. Beç pjara fatit, dinë mëzërivit me shkuat të lodhen, pe mëzërivit në mine me shkuat të lodhen, tava vëtë të lodhen, e na kumë u lodhena. A na të lodhenë pra në dhurime. Të lodhenë duke qëndur në atë në këmbë, për hirtë allahu qëllë e huale. Edhe ditë duke bërna file, duke për Nuk i përmenda Allah unë gjellë lewala shpesh, le tjetë edhe er nga ona ju një edicion special, me rasën e dhur hijgjës. A se Muhammedi aleyhi s.a.s. i ka kushtu vë me internësirë me këtile dhëtë ditë që të përën, anë dhe dh dh dh dh një duhet i me të kujtetë shumë, pas në shkanë këtë dhëtë ditë -dh -dh që që ku e në ruar, vallaj, nuk bënd të lejujmë, që të në shkanë këtë dhëtë ditë -dh -dh shpanë një edicion special, me shku me botim të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 E përse me trup nuk jemi, e përse me këmp nuk shkerim në ato këtë bekuar, jemi në tokën tonë këtu. Por me gjithat, përfrihemi. Nga se, jemi me shpirit me ta, me adurimi me ta, në angajimi së bashku me ta. Ata në nuk përja shtohemi. A se, muslimantin i popëll që kush rënd me ta, kush i bashkuet atyre, nuk jetë pa kërgjë. Ndë e na pëdrejme një bashka, bashkanjit hajjive. Shka në mujtë ti bashkanjit me fizikisht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 Për më katër të tjera të vogla, për shembull, që njëri nga njëra të thotë diçka që nuk duhet të thonë, nuk mrinë mëkat të madh, fjalë do të thot që injo inkosai. Për më katër të tjera të shumtë të vogla, që nuk kanë të pëlqyerave. Mirpo e vogla e vogla e vogla nga guralist evangel bëhet një kotër. E para më ndonjëse ti çdo ditë vetëm nga pesë mëkatet të vogla i bën nga 5 mëkatet voglë, bëveq 5 herë, në ditje, bën mëkatë voglë. Sa so, guraletësa bëhen për një vit, e për 2 vite, e për 3 vite, e për 4 vite, e për 5, e për 20, e për 30, e për, për, për, për, për bëshkë. E këtë bëshkë të këtë një guraletëseve, thotë Muhammed S.A.S. e rënën agjerimi i ditës e rafatët. Gjithashtotë,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 Ther kurban. Nëse vallahi Allahu te jelleu ale bëkon atë familjen që ther kurban. Ka një problem të madh ata që thérin kurban. Dhe për rësimit të qurbanit një rregull duhet ta përmendni, pasi jemi në fillim të ditëve të Dhulhijhes, ata që e kanë ndërmend të thérin kurban, kur i familjarët juaj të familja, kur i familjarët do thotë kërkohet nga ata që mos të prein thonjë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 nuk i bëngën që 10 dit të mbetet, do të të të të, pa prej kur gjendë trupën e tin këto, që unë i përmenda. Anda ishe ku në ruar më nje fjallë, do të të të, dhjetë dhjetë që i parë dhullhigjës, ka vlerë të madhe. Ka vlerë të madhe. Ma dhe djetëtarët e islam, e kanë krasuar disa, e disa e kanë mbivlerësuar, me dhjetë dhjetë që e fundë të muaj të Ramazan. Dhesën ka djetëtarë kanë thënë se,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 tashfrytzosh maksimalisht ditën nga sen 10 ditë të parë të dhulhijës dita është më me vlerë zonata përdorim nga 10 ditë i fundit të Ramazanit çunë ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam antë ata që kanë punë do dikush punë jon punë duke bërun përmend Allah xhallahu ala thuaj la ilaha illa allah wahdehu la sharika la atashatrika thuaj allahu akbar tekbir la ilaha illa allah subhanallah elhamdullah përmend Allah xhallahu ala Në nuk ka punë që mund me të pengu në përmendë e Allah Gjellewala. Ose gujë është është shlirë, përmendë e Allah Gjellewala. Ose, që se përshamë në dikush mirë me më mësimë më dhenjen, thot, e kam gujë në zënë, hani, në pushem pas shkollës, në tjetë një edicion special, si kur që tjekë adorimin të në Allah Gjellewala. Kjo ishtë taj që deshta të përmendë e shikur në ruen lidhe me këtë djetë dishtë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 kur të bëhme edhe nësi kur që ata, jenë bërë piesë e nëntokës, jenë bërë piesë e origjinës të tyre nga kandallë dhe nga kandallë. Allahu Gjellewala më shëroft, dhe falë me katët tona, me ka që pojë dhë fundë kësaj piesët e parë shëkojnë ruar, pas një poshimi të shkurtër, rikëthejme për sëri në piesën e dytë, me inkuadrimin e telefonatëve të juaja, ndaj deri pas këta, kësaj paut në ndyçni, Allahu Gjellewala i shpë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 Gjotë të prënd, në PSTV mund të ndyqë një emisionin Eci Msebashku drejt për drejt me hodgjën e krema vdiju. Mund të përjetohet se njeri u vërtet e, kur është iodhëzuar, kur u pëmba e të mësimeve hyinore. Po, në këtë rukëtim ruk shëqrohemi së bashku edhe me shikuesit, që mund të nabëjnë pyetje në përmjet telefonatave dhe mesajëve në telefonin tonë. Selam alikum, për ju Salam. për hodgjë. Po, pa tjetër është droni? Do as Andaj Mos Haroni në ndiçni që do të prendë ora 20.30 në emisionin Eqim se Bashku.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 Kënë në kuptojnë edhe gjaditës e gjatënatës. Për shemblë, gjaditës pasë që të linë djeli, të linë djeli, ka linë djeli, është bodit, deri para kohës e drekës, dikuna ofër 20 minuta, mund të falë namaz në file, që qëhet namazit duha. Mohamedi Saladhoz me ka pasë rritë i falë të treqate, e falim të treqate, pak i zjatim, falim i të treqate, namaz duha.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 A kemi ne telefonat mos na hum ornone. Selam aleikum boys. Aleikum salam wa rahmatullah. Dash tani video boys. Po faloh Allah. Këto sot diavanis, rreth ditë së fundit a edhe më më herët u ka. Po inshallah mer përgjithash me linë Allah. Po po. Selam aleikum. Aleikum salam. Edi që të gjith janë të interesuar me ditë po mirë kurë kjo dhulheja.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 se ata ka lemruar atje se kur është Arafati. Por ne nuk prish pun që të fillojnë pe nesër, apo, dhe ta logaritim që nesër dhita pare, dhul hijgjës, për rizun nuk kemi ndonjë lemrim të saktuar, mështë nahup dhita nesërme. Dhe që nga nesër mund të fillojnë me gjitha këtu që ishëm duke full dhiri më tani, që nga agjerimi, nga Korani, nga namazi, e kështë më ratë. Kemi një telefonat, urnë në në? Salamu aletim salam Do me ba një pykje, është. Po, të ndëgjujem, urnoni. Jasinin Shqip me kënu, apo ban me kënu Shqip? Jasinin me kënu Shqip, apo? Po. Inshallah, merë një po. përjetër. Mirë. Do një pykje tjetër. Po, kemi edhe një telefonat tjetër. Urnoni? Urnoni? Ur nani. Allah. Alaikum, oz. Alaikum, selam, rëntullahi. Ozdo, ta më ta boni të të tje. Onë me modër me vlasni. Si do alëm pëj shpijës, me shushpijë me kushërë e këshërë e këtajëna shumit. Si tjena mrëna, drogë të krajët, veç këshyrëm shumë rokët. Po. Po. a gjithë anëtarët e familjes me zy zvi... apo dëgjona po shkoj. Se do të ka shkoj lidha, ne s'e dëshojt. ë ë uh, ë kështu pyetja për Yasinin me kënduës shqip. Bën me ne shqip me kuptu çka ka thotë Allahu xhallahu ala. Yasini është sure nga suret e Kur'anit që lexohet arabisht ka çfarë, lexohet shqip për ta kuptuar çka ka thonë Allahu xhallahu ala. Për veten ton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 Salamu alaikum. Aleikum, aleikum salam, arhamtulloh. Uh, uh, Hëgj, na më safin se shojnë a korp i dërë. Për për më qëftë, me më këllëzuti që shë e bë një jetën e hëtë mes. Për. E që shë këna bëna. Ja, për dheke në për gjallë, që shë do të me bë një jetën një që tahi. Ne këna bë, bon, që shë këna ditë atë ere. Për. Për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 dotat ndodh në një fallë ambienti i ngarkuar me zipresim që të futemi në konflikt me të tjerë. Mendoj se shtëpia ka një paralizëm të Kur'anit. Kam mundi që ka ndonjë prezencë më të shtuar të shejtanëve para syve të caktuara dhe ata shkaktojnë një situatë të tillë, bën që t'i jeni në konflikt. Prandaj duhet të lexohet Kur'ani shtëpi. Në veçanti surën Bekare. Të lexosh surën Bekare çdo ditë në atë shtëpi. Në çështë askush nuk din të lexojë sepaku me elshu me kompjuter. Edhe pse kë nuk është si duhet, më po spa ku kët më e bër. E dytë, të shikojmë se në shtet çfarë bëhet. Afort namazi, afarmand Allahu te wala, apo mos vënë dëgjuesuri muzikës, piet alkool, nuk fal namazin këto me radhë. Qyse ka mëkate, mëkate të sillin konfliktin. Dëuot që a e, e shtëpi të pastrohet nga mëkatët, të pastrohet nga të këqijat, që në advent të z, që në natën e pritjes të advent, adhurimi Allahu te wala, përmendi ati. Nëse këtu kthehen me len Allahu te wala atë Pa duheshse largoni edhe zën kat problemet apo zbenë në mos të mode. Kjo është e dytë që duhet ta bëni, dhe e tretë, të, të shikosh se mos vall, mos vall, ma shtëpi, ma advent, i kemi bën diku padreshi, ngase padresia nuk lën ti qelim syt. Kush bën padreshi, Allahu xhelleu ale ja pamundson që nat pjes, nat fush, nat mall që ka bën padreshi s'ia shëhalin. Ne shikojmë se mos vall që na bëj diku mos vall për shemb ë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 A e që të nuk kashim harën për shkak të asaj padrejësie. Dhe katër që do ta bënin është ta lutin Allahu xhela uala që tua sinë rehatinë dhe lumturinë në shtëpinë tënde. Këto katër besohet që janë të përshtatshme për problemin e juaj dhe Allahu xhela uala u, u bëf zgjidhje. Kemë një telefonat tjetër të radhës. Assalamu al al al alaykum. Aleikum salam wa rahmatullah. Po ju ngjerom desha ni pyetje. Urnaulla, shty i lejma shortin e ndonjë në pasurisë. Qysh ashtu? Shorti, përshemull, i ndonë boba gjerë, alës pide ju shorti. Aha, po, po, po, po, chart, po, qartë, po. Paldirët së leoni. Aleikum së leoni. Pythja që tërë ishte, dhe tëtë nga ajo, gjysha e jonë, Allahu Gjallavala e ruajt atë edhe gjitha muslimanit tona, nga gjërat e kaluara që e kanë ndruetur fen më aq sa kanë pasmësi, Allah xhëlorej shpërblet për mundin që kanë bërë dhe për adhurimin ndaj Allah xhëlaluhu. Ë ndaj pyet njëtin për hatme. Ë shumë njerëz e kanë kuptuar njëtin ë si një veprim gjuhësor që bëhet. Do të thotë, nuk e nuk e mundet më me para mendu se ka bën njët pa thonë me gojë, për bën njët me bokat, për bën bo njët me bokat. Qase njëti është lidhë me veprim gojor, gjuhësor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 për që do gjë, përbonjet e dhe këtë, dhe atë, dhe atë, dhe atë, dhe atë, me zemër shmalet. Përnda edhe shëriati Allahot aso gjelë, preferan atë që ishme e lejtë për neve. Për këtë arsion, nuk kanë do një formull të saktuar të njetit që duhet të këndojnë paralizimit të hatmes. Po ato që ka thëta e gjyshe që i kamë bërë me heret, aja, pa dushim, për atë që i kamë bërë Allahot, ka me ishpërbluj, nga sa ta ka me pru p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 Po falë vëllai. Po falë vllah. Ë, au sht një çrlimi po, për falën, apo edhe nuk, deshim amajt si, ton natën çut. Ë, më ka sema ato me flet, të mu qujmë ala. Po, e qartë. Selamun alajkum. Kom selamun selamu ve rahmat. Ë, pjutja rëndë është, a është e lejuar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 Por nëse duhen më nda kët pasuri, sikur është Allahu i kënaqur, mos meu padërzia si skujt, atë preferoj që më nda kët pasuri nën në biktyrën e ndonjë hoqe të ditshëm, të shkolluar, të kualifikuar, eçi këto gjëra i kam sumir dhe din se si ndon këto gjëra. Ai pastaj u andon drejt dhe thotë kjo është në rregull, kjo bën, kjo bën. Pasi t'ndaa pasuria, dikush ka chef, hisnë vet më afal diku, motra afal vllauth, vllaja afal vllauth vet. Kjo pasoi është e lir, janë të lir. Pastaj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 Dhe nuk duhet që po shkakni shortë diku ti më pa drejt. Por duhet kem të kemi parasysh çka këto qit seca, që, që pastaj ta ndajmë pasulim tamam si kusht si kushti duhet. Kemi një telefon të radhës. A nda? Urna. Ëh, kjo kë janë një ostë po? që sot. Kjo është doni dorat. Po. Te në Austrië, ëh, vlog i ka thënë që mia kanë një punë.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 Për mbajtje dhurot e vërtet shikaj kërca apo çka kontu? Do të tashin këto gjona ndryshme për shembull peshkira. Po. Provo kështu. Po, po. Kë ai ai tonë në një fabrikë ku i bart për, domethënë te fabriken i çon në Spital. Aha, aha, aha. Eto në zgjastitali. Po, po, po. E atu atu dhurata i kam marraj do palen etyne apo ata ja kanë fal pun. E, vlavit vlavit tanë që ja ka dhote për me një pru, i ka thonë që mu mi falin. Po. Kur e rap unë, më antarë të familje zëve, një i dësushën, në është taj që ka thonë, po. a i ka hanë që e rëzikojë, unë rëzikojë për këtu. Aha, aha e qartë, e qartë. Shka dë qartë, që është atë 10 mjëdhënë. Po, po, e qartë, e qartë. Salam aleikum. Salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum.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 Nota nuk është bërë për, ne më është bër për mirë, po, të ndenë mëngjes. Nota është bërë për të sled. Mirë, por një pjesë të notës ne e ndajmë për të fal namaz. Andaj po, të natën, të të të natës, edhe ai që rin ton notën dhe falet pjesën e fundit të notës, edhe ky ka një problem. Me pastëlimin më të madh që ai i cili e prir gjumin, prit Allah Allahu Xhelleu Ala, do të qoftë më fal. Andaj Allah Allahu Xhelleu Ala në surën As-Sajda kur flet për Rabbt e Allahut të Allahutë mirë që fal namazin e notës sot, te tajafa junubum anil madaj. Apo do, do të ishmongen trupat e tyne, shtretëve të tyre. Largonë nga shtratë, edhe përse shtratë është i ngratë, edhe tërheqës, edhe përse gjumi është duke i marë, edhe përse nefësi e, e preferan gjumin, ata i binë shkelmë gjithë kësoj, edhe ngrite për të falë, pa të shumë që si i ka shpërinë më të madhë. Ka shpërinë më të madhë. Mi po ka mështë dikush që mdo shta bjenë pak më vunë me flajtë, dhe rrezikon me uchu në pjesën e fundit të natës, nuk ka mundësi. I themi tin nëse sik mundsi më fal pjesën e fundit të natës, nuk prish punë. Faloni pjesën e parë, para se marrëm flaj. Përfundojë namazin dhe bjer flaj, kështu që të bie të zgjohesh pasoj vetëm namaz të sabahut. Edhe kjo është zgjidhja e, e Mohammed, mirë, pa, për e përshtatshme që disa nga sahabët e Muhammedsome kan preferu. Mir, po nëse pyet për pjesën e fundit të natës, atëherë pat dushëm se më e shpërblyer dhe më e mirë është që të zgjohesh në pjesën e tretë të, të natës. Kemi në telefonat? Nama. Pra Urna. Selam aleikum. Aleikum, selam. On po, ta... po? po? e hoqë bata më të pyëtë. Po? On e kom prish kërorën me burë për për për letra. E dhe kër gjoj me burë nuk kam njësaj probleme. A kom bër gjëna, kom me kërë që kom bër këtë për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për Po, po, po, e qartë. E dhe t'ishtë a pasë po, qepë shumë e dite dhe një pykje tjetër, po t'bjën të sejgjë dhe. Po? Për posë në amazin në filje, a bon më lukët në sejgjë dhe në fazët dhe në sëmet? Po, e qartë, e qartë, e qartë. Falun të ndërit, natën e një njërë. Pykje arallës ishte dhe të të uh, të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 Por kat pune, kat pune krim, da absolutisht nuk lejohet që ta keç përdorim detyrën. Andaj duhet atë grumbull tisha me i marr dhe me ia dhonatina. Ai le të vonë çka dëmetoj. Ai ai kthen ai atje. A çka bonai si bonash përse si ti? Unë jo nuk duhet të mirdhni me to, as nuk lejohet me shxitzu, as nuk lejohet me i përdor, as nuk lejohet me rondikujt, as nuk lejohet me shit, kurrës lejohet. Nga sa është hak i huaj, çështja është hakun e huaj. Çështja e hap dhurat diku të hakun e huaj e dijeni pankëtortë vestiriusa së kreditit mirë po duhet të pastruani nga kjo që ju ka ndodhur i grumbullojnë të gjitha saot ka mundsi i grumbullojnë gjitha dhe i japni ose ja dërgojnë në mjërë caktuar atje në Austri për shkakun dikush kanë me mak me makinë me autobus shkon në mënyrë caktuar ja dërgojnë atje thuaj çeku iki falmerës shumë bosh kadush me këto ne nuk e marrë mallin e uzurpum ngasë na po e shohëm dhe po dishum se ti nuk po e sjell në mënyrë të drejtë ne kjo mund t'i bëhet atij msim çemos dërgo në malltë. Kësaj nes duke shit mall. Ha çe kogo se ka boll, ka shumë, nuk mirët vesh. Nuk mërcia mirët vesh, nuk mërcia dëmtuar ata. Kësoj që më rëndsi. Më rëndsiu nuk osht ha kujt, nuk osht e jua dhe nuk lejohet. Duhet ti të m'friq Allah xhelala që mos ta marrë mall mallin e huj. Haku ju e kur ju të zbot. Kurr. A janë çë ridikut? Kur ju të zbot. Mos më shit zutë, më, më dhun, më uzurpumunësh. Por e jota, te Allah xhelala, kurr zbot. A ne molli çert i vjedhur, pastaj këto i marrën pa drejt, nuk lejohet të shqyzohet as të folet, as të shitet, por obligohet njëri që ta kthen tek pronari ë që i takon atij ato ato gjëra. Ë plusë atë rëste e kam prish kurorën për letër, e kam gjuna. Nuk lejohet me prish kurorë për letër. Nuk lejohet, nuk lejohet me me me dëshmuë njuj seun po ndona me këtë burrë. Edhe pse nuk e kam për dhimë. Ngase sikur të thonë e bu daudën e sunën e tij. Dhe shumica e diatorëve tradit thonë se këta hadith të Hasan do i mirë argumentojnë me hadith i fuqishëm. Hadith i do thotë që argumentohet me të. Sot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thلاثون جده النجد وهزله النجد tre gjera janë do thotë sin haygara sin për nime janë njëjtë katër për nime. Sko haygare këtu. Ktu ngjëra për nime. Pëtu ne ka unë nikah martesa. Po ta lloj çikën. Jo më se kum boj gora. S'khoi gora. S'khoi çika. Apo mëa bula çikën, pata kërkoj çikën për për për, për vetë. Ai thot po, më boj kapull. Jo më se se po ta përnimë. S'kho se po ta përnimë. Nuk lulem me këtë punë. Edhe pi thëm grujë, jel shumë bonai gora nëse kum po përdi, s'khoi ta gora. Nuk gli shoq gruja për letra. Nuk ban më thon kurkun që se ki gru kur e ki gru. Ka se ti ka porezi. Ta shtetë ato në gjithë nuk e ki gru. Nes dhe qka me ndodhë, kush ka për si për të. Të një gjithë s'munësh me mbrojtë atë, me letër, së shgruja ju të mo. E duhet të më që, ka interes, po pa të shemë, ju duhen, grubeçartën ju duhen letër në Evropë, ju duhen, e, e kuptaj gjithë këtë këtë. Mirë po, në rrugë legjitime. La, kjo grua jam. Qka duhet, unë një, një, të njeki nga procedurët për ti më letët? S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 Kemi një telefonat tjetër të radhës? Salam alaikum. Aleykum salam, marhutullah. Ahoj, këmë dhe du që në janë që të bëjnë do fëmij të rije dhe deshna, njëm kërës më ditë a, jëna fa fëmij që dhe deshën moshtë të rije dhe deshën, njëm kërës më ditë. Pa, insha Allah, ta shë merë për gjithë. Ajo, alëso, gjithë. Insha Allah. Pythja dutë që në e bëni kjo motër është, a bëni me u lutë,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 seçjen e forzës nga lutja, nuk kemi kështu. Përrezzo nuk kemi, mbetet në terrsinë. Fyalesu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ku na nxit që në sjedhë të bëjmë lutje, nga se Atija Rabi është më së afër me Allahu xhelal xelalu dhe i ka thënë njëri nga ashabët i që ta shpështon lutjen në sjedhë. Andaj kjo është e përgjithshme dhe nuk përhet sot as forzë, as sunet, prandaj edhe në fazh edhe në sunet. Ku do të çikë mundsi lut Allahu xhelal wala para që ke nevojën në, në sejdë. Pyetja që na bëri vllau që na thirrmerit, "Tot kam lëzu sen xhennet, do të shërbëin disa djelmosha." Djemtëri, a është ky ola për fëmijët që kanë vdekur? Jo, nuk është ky ola për fëmijët që kanë vdekur. Ka se fëmijët e muslimanëve që kanë vdekur nuk bënë zmeçar të kërkujt në xhennet, po ata bëjnë banor xhennet, do të thonë sikur se banor të tjerë. Fëmijët e, tjer. e muslimanëve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 shtatë palë qilë, në gjithë këtë është akume nga një pegamber, dhe në qilë në shtatë është akume, Ibrahimen a.s. dhe tha, Muhammeden s.a.s. ishte imbështetur për një dru, me një vend të bukur shumë, rëthikisht e fëmi, dhe kur pyta kushën këta fëmi, me erdi për gjigjeja, nga Gjibrili, që e shëqiron të, këta e në fëmit e muslimanve, Ibrahimen dhe Sara, gruaj e ati, ku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 Po, unë. Selamulekum. Aleikum sala mu rahutullah. Unë po të them ju sot. Unë rrezëvonë Ramadan nikaliun. Po. Kam pas një strov. Po. Kam pas i frak në zemër. Po jam operuar, alhamdulillah tash jam mirë. Dhe unë kam pas strovën po po shkojën ngjys Amazonis. 15-18 tashë rrova. E tashë bren nga ima sot, po ju bren po ne duhet të agjeroj ato e dishi ka bërë. Por duke ndajme shoqës, shoqam insiston se po ka frikshet vetën tim, që untë jashtë vetëm atë thot, foty te Hoxha mos ka mundësi që ona të ndihmojnë asjerimin e këtyre ditëve. Shikot, të ndillon se pa ka drejtë ai të më ndihmuam, por ne kam frikë dëshirën se vet, po edhe nga frika të bëra ndona, ndashëndeti, foty te Hoxha mos ka drejtë unë të ndihloj në disa ditë të asjerimit. Ë qartë, ë qartë, inshallah tash merr përgjigje. Selam aleikum, mosallam aleikum salam aleikum salam rasulullah. Dhe të të të, kjo lasi kur që patë e rasë me ndëgju, ka pas një sprovë, l'hamle që ka kalu me kajrë, Allah gjele ola e forcovë, shëndet këtë dhe gjithë, të smurit të të në, dhe si pasu e këso i sprovë e infraktit, ka pas një të rënim, në do të të në zamër, nuk ka pas mundësi që të e gjeran gjysë më në muajtë të Këtash, më zamë. Këtashme l'hamle e forcovë, është ma mirë, dhe dën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 Mirësh me bo një konsult me mjekun, dhe në qofë se gjendejët endë nuk është stabile, apo endë do të të agjërimi mund me dëmtu, shtuja, shtuja, endë do të të spaku, dhe nësat bëhet dita shumë e ashkurt, në muaj nëntor, djetor, do të të kur edhe koha ndërën, do në këthejet një orë mrapa, kemi akshomi nëra 4 gjysë, 4 dhejet bëja akshomi. Në raqotën më bujë iftar është malet. Së sa tash në orë 6. Edhe ku është më afërst, është më ma aftoft, malet. Provata ajërorrëdhimit. Kur është dita shumë e shkurtë, ajëron ditën. Mir po thash këtë e bën, pasi që je konsultuar me mjekun dhe nuk konda një problem. Që të ajërosh, gjendja të është stabile ajëron. Nëse qendëti nuk është stabile. Dhe ende ka rrezik se ajërimi mund të më keqësujë situatën atërë, do të të shtuje dirë në Amazonë në Arshëm. Në që dirë në Amazonë në Arshëm, nuk i mundë si në asë një rasë me agjeru, atërë bën shpagim me tola, duke e ushqyjar për qdo ditë nga një të varfër prej dvarfët e muslimanve. Do të japë një shutje në ditë. Pesë me ditë, do të të të nga 2 euro, 2 euro e gjysë mesatare e shutjes mesatare, do një kunë 30 euro, apo dirin 4 euro, japë ushqim fukareve për t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 në ditë tjetër ek s'marr kocaqtua gjën 450 për një herë e pastaj pushon derisa të kryni Allahu xhellahu te dehmërave andërse sensor me ajrukto dit dhe vetëm ajrukto pa ndihmën e askujt en qoftë se ajrimi ka mundësi me e destabilizuar situatën tonë shtetësorë dhe me përqetsu atër kalan tek alternativa e dy-të që është pagimi nëse thash nuk ke mundësi me kompenzumb rënë në një viti deri në Amazonë arshëm besoj se kjo për një gjë është e, e qartë kemi një telefonat duke na prit o nonë السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ابن مهران خميس امن اردي اردي ان شاء الله يا تمام ترك اذا او شيقه اه واش نيرا كاشا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اه السلام عليكم وعليكم السلام ا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 Njerë të kam pasë gësh, me fajt dhe kjo ka një muhe, i ka pështu 3 familje. Po, po, po. Fal, ty jav ka fal. Po. Njerë si ka bëha ato parë dhe jav ka fal. Po, po, pejat po. herit, tashti asë punë nuk jenë të shku mirë, asë familja mirë, jëtë, dishka rahat në shpiju. Smija po. dishka hef nërveti kurqysh nuk jenë të shkuhe, i bokë matë shumë ti në bokë rëkën. Po, po, po.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 kaboo kaq pse u ka, ka fal dikujna çe peçi ja falem dikujt burrë si pa shkojm pun mirë. Komo do të thjesht porimi dikun tjetër. Andaj nganjë duhet ta kuptojm se jeta i ka probleme të vëta. Jeta i ka sfidat e veta. Dën mirë më kalon faza ndosh, nganjë na mirë, nganjë në këmbra hat. Por duhet që të munduemi për të bu mirë. Jo ti dorzoimi të, të keqas. Andaj jo rasesht. Jo rasesht në çdo situat kur dikush kërkon për neve zjidhje, ne i themi, falni namazë të pintuaj. Nuk i dija jeni nga ta që falenit. Vëllaj po thëmë se, nuk mundën me paramendu, qëfar bereqeti, qëfar mirësia, si elë Allahu në atë familje që e falen namazën. Falen namazën. Shikoni mos valë, në një gjunah, i caktum, e ka silë këtë citatë. Në një fitim haram, e ka silë këtë citatë. Ka se, vëllaj, nuk e prish gjendjenë راهتين مرسين أنيو فاميلا كورجا من جايش ما وشي من فتي من حرام الله ونرؤي با هندوه تشيكم نارسة تكون كنا قابو سركون تكون دالشم كنا فيدوه تكون حرام اي هردو كوردوه كثير ذا نهاق ميرد هندوه تبندوه متى قالو جل الله وعلا تاري شيكم جندن تون شكاو كان دود الله كو كنا قابو Çto duhet jetë familia, familie, të jetë familja? Në çfarë nuk na shkon të shikamin familjen të ulemim bashkëresht. Do të thotë burra, grua, fëmije gjithë ulemim bashkëresht rreth tavolinës. Çka ka problem vëllaç, pse po mundun u morr vash? Ku është problemi? A mos kënaqemi diku me kaç, mos dikush ka buq kaç, mos dikush e ka buq kët? Çikojm. Vazhdimi diku djali për të bën padërsi nuk më dim. Mos ndoshta gruaja, ndoshta burri ta shytim kët punë në nivel familial, çikojm ku ka problemi. Ne në çfarë vrem diku se? Një haram për në, ngul, për, për, për në ngulfat, për në ngacman. Ti dhona funda të i harami. Për ndome të ka loqër le uala. Ta mbushim shtëpin, adhërim dhe loqër le uala. Gazi e cika dhe më herët. E cika dhe më herët. Vëllahi, pa dretësia nda njerët në ngulfat. Pa dretësia nda njerët në në mbyt. Njerët që ka bo pa dretë dikujt, që shë hajrit. Në që kuem, mos për tham që a i ka bo pa dretë dikujt që e din. Kam mundsi të gudit kain hak, më akti hakun jerët. Atash dikush ka mundsi të thuhet nga ana çete kamërë sot nga televizionat, por ne nuk kemi ashtu. Mos po them vallai, unë shpresoj që ju nuk keni ashtu. Unë shpresoj që ju nuk keni ashtu. Por po prmendi se çyr duhet një familje të rishikojnë gjendën e vet. Ka salla O xhellahu vallahut Inn inna llaha la yughyiruma biqawmin hatta yughyiruma bi anfusih. Allahu nuk e ndron gjendën e një populli, një familje, një individi. Te r soi most e ndron gjendjen e vetën. Andaj individi në gjendje e keqe bëhet i mirë edhe Allahu. Nga gjendje e asprues e ndin nga sprova. Por individi nga gjendje e mirë, kalon gjendje të keqe, Allahu nga gjendja e mirësisë e kthen gjendje fatkeqësisë. Çështë ndrojshte ajo ndron aport me ty. Andaj sikoje most e kanë ndrurti kur me Zotin. Mos dikun i naqon duk mir, po mirë, po për neer krena ish nuk po buna më mirë. Sikojim. Ta kthejm namazën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 i gëzohet lutës e robet. Allahu thotë Muhammed Asam, hidërohet, kur njështë nuk e lutën. Nështë ta për matë i pe Allah, s'kërë i lipë kur që. Ndhe ju ka që kësë provë që t'jaunin zonin këa lutëni. Duhet me lutë Allah në gjelalu. Me lutë o Allah i madhë. Gjithë familia. Kru, burë, e gruja, e fmijte. Me vendusë balin sejde. Me lutë Allah në gjelalu. Ndaj thashë, e para, të ulim i bashkë kërëshë, cikojmë ku këna gabu, ku ka bu, ku s'ka shku mirë, mos këna bu në një shkelje, në qëse e, e, e gjemë, bujmë te u bete ka lau, e lojmë atë keqë edhe këthejmi, Allah përmësë në gjenim, në qëfëse në shëtëpinë në sfatë namazë, fëllamë e fa namazë, nga se valë Allah i praktisë e namazë, dhe hu bërë qëtë në shpisë, e hu bërë qëtë në familësë, dhe bërë qëtë në vlasë në lëkotë, pasunise, se shë ar ktheju Allahu xhella ual meluti luta luta gjatë ditës së 30-tës, po në veçantinë në pjesën e tretë të natës, ka sa tëra lutjet shkojnë në mënyrë të shkëlqimë interesante. Qysh dreton në ka në, në ato çast në ato momente lutjet ka Allahu xhella ual. Dhënë se Allahu xhella ual që sprovon tuaj largon. Dhënë se Allahu xhella ual që edhe ju dhe gjithë muslimanëve që kanë këto lloj këto probleme, Allahu xhella ual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 Kur për nëse, duhet namaz dohet të shtojmë namaz nafile, të shtojmë namaz nafile gjatë ditëve të urijës, a nuk kupton kjo që duhet falen gjadis, seka, se falen si, të falen gjatë ditës të amrezu Kur'an gjatë ditës mëbohatme. Unë e thiekas që gjatë ditës fat nafile, kimund si të më fola për ditës. Pastaj mos sabat, pastaj mos zërekës, pastaj mos tikindis, mos fal namaz nafile. Në nëse ka ndalesë për këtë punë, nda lexo Kur'an, bë dhikr Allah xhella wala. Fal masa akşamit, masa tis. Kimund si? Gjithashtu edhe haq me Kur'an, po. Bë gjatë ditës. Sa kimund gjatë ditës bëre gjatë natës.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 për besimin e treguar që po na besoni me polemit e juaja dhe me pyetjet e juaja. Presoj që po ndajni të kënaqur me atë që po ofrojmë. Ennallahu ne manduar që mos të flasim ditë që Allah është i kënaqur. Ennallahu ne manduar që të na mundson që gjithmonë mund ta flasim atë që Allah është i kënaqur me të. Të, të ndaruan nga çdo gjë, fjalë apo vepër, çaj është i kënaqur me të. Nëse Allahu ne në kënaqem, atë rëdotimi edhe të kënaqim me vetë.